Досить вони не вишкірялися за весь день. Той, що стоїть на вході, розводить руками у відповідь на запитання, чи є вільні столики. А потім йде на кухню, передаючи пост іншому офіціанту з майже спожитою посмішкою, яку той проковтнув десь у районі бізнес-ланчів. Слухай, принеси нам чарки на 50 грамів, прибери оцін на 25 бо таке враження, що ми постійно п'ємо. Ти тільки те й робиш, що доливаєш. Вони сидять заставлені їжею та питвом. Для більшості людей вони не існують, тому що пересуваються містом винятково на автомобілях. Водії купують їм ліки та харч. Вони не знають, що там під ногами. Калюжі, травичка, вибоїни, бруківка – Посолений сніг, їм це пофіг. Для більшості людей існують тільки тоді, коли створюють сутолоку в метро, на базарі, в електричках, у чергах на маршрутки. Я, блін, якось летів із Москви до Сахаліну. Ось летиш, а сонце постійно херяче тобі в пику. І бачу, що за круглим вікном, як воно, ти кажеш, називається, Ну, щось на фокусника схоже, чи на ламінант. О, точно, ілюмінатор. Бачу тайга. Суцільний ліс. Я ганчірку на очі нап'яв, поспав, скільки зміг. Очі відкриваю. Ліс. Це таке відчуття? Не можу, блін, тобі передати яке». Годинами летиш, уже дупа сама не своя, а внизу – ліс. Але до чого я все це? Оце Гітлер повне мудило. Ось він хоча б раз пролітав від Москви до Сахаліна. І все. Блін, врубився б відразу, що ніколи в житті всі ці кляті, блін, ліси йому не подужати. Ніколи. А Наполеон? І чоб я перся сюди? Пішки, блін! Саменьке, блін, з цими французиками нещасними у бабських панчохах припхався в самісінькі ліси. У них мап не було? Як ти думаєш, були в них мапи? Ти спочатку на мапу, блін, подивись, а вже потім на війну хиряч. Слухай, ну далися вони тобі ці полководці. Вони вже своє відвоювали, місце на календарях. Ти мені краще скажи, чого в нас так багато секретарок працює, а? Я ось до чого. Нахрена їх нам стільки треба? Та їх взагалі хтось трахкає? Слухай, якщо їх ніхто не трахкає, то нахрен вони нам потрібні? Ти з'ясую це питання з партнерами та директоркою. Щоб я до цього не повертався. Треба ж якось розв'язувати кадрові питання. Гарні зуби свідчать про стан здоров'я жінки, каже молодий, самовпевнений чоловік. Густе волосся та відсутність синців під очима. Мені потрібна тільки здорова жінка. Вона на очах скулюється. Світло безжальне. Вона намагається упоратися з волоссям, зробити його густішим за допомогою однієї тонкої руки. Моя колишня подружка розкрутила мене на три штуки доларів, щоб полікувати її зуби. «Полікували. Гроші я дав. Для себе ж старався. Але їй це не допомогло, бо вона дурепа. Дурепою народилася і помре». Вона намагається відсунутися від нього. На підлогу падає східна подушка. Ніхто з офіціантів не поспішає її підняти. Самовпевнений молодий чоловік теж. А у тебе подушка впала? Коли їси, то треба сидіти спокійно. Це ти їй зуби вибив зем'ясо з кісткою? Ти так? Ти це зробив? Ну, я тебе знаю. Ти б просто так гроші на стоматологію не витрачав? Її наче прориває. Ну, ти що? Ну, взагалі. Фільтруй базар свій. Думай, про що болкаєш. Зовсім неадекватно трахнута їй на всю голову. Вона біжить геть. Він кидає гроші на стіл, повільно підводиться. Сука. За кого вона себе має? За графиню Лопухіну? Не займанка до сраки річна. Шльондра бля. Їхнє вільне місце швидко займає розгульна компанія. Золото, мобільні телефони останніх моделей, стильні біляві зачіски та голені черепи. Галас, вереск, сміх. Офіціант посміхається. То вам нічого не потрібно. Знову запитаю він у літнього чоловіка, який посмоктує краєчок кавової філіжанки і сміється над анекдотами на останній сторінці газети. Та ні, гречно дякую. Мені здається, що все це в мене є. Чи певною мірою вже колись було? Я завершую свою філігранну доповідь. Мої слухачі незадоволені, але... Надію не втрачають. Я можу на щось знадобитися. Вони приглядаються до мене, як зубожілі дивляться на свічку.